Частина четверта. Неспокій. Тринадцять. Ми сиділи втрьох у нашій кухні на Портленд-Роу. За вікном займався листопадовий ранок, огортаючи кімнату блакитним серпанком. «З ним усе буде гаразд», – сказала я. «Правда?» Джордж тупився у свою чашку з гущею від какао, ніби намагаючись провістити по ній майбутнє. «Звичайно, все буде гаразд. неодмінно. Він просто вдарився головою, а вже ж? Знепритомнів, але ж зараз мені ще не загрожує. Ніщо». Принаймні, усміхнулася Холлі Манро, ми всі цього сподіваємось. Найближчими днями ми будемо знати, струс це чи ні, і чи немає в нього крововиливу в мозок. Вона помішала ложечкою свій фруктовий салат із вишневим йогуртом. Ще вчора мене дратували її вишукані манери, і те, як вона розмовляє, і те, як вона дивиться на мене, та зараз мені бракувало сил навіть на таке. До того ж, локват потрапив у халепу з моєї вини, а Холлі Манро витягла мене з бездоні, коли я вже ладна впасти туди. Він прокинувся і хоче снідати, — зауважив Джордж. — Це добрий знак, — Холлі кивнула. — Я перевязала його. Кровотеча, здається, вже майже зупинилась. Солодкий чай їжі, і тривалий відпочинок у ліжку — це все, чим ми можемо допомогти йому. Вона встала і пішла по грінки. Утримати його в ліжку буде збісано легко, — провадив Джордж. — Я вже застав його, коли він шукав телефон, щоб поговорити з панною Вінтергарден. Ти ж сам зателефонуєш їй, Джордже? — усміхнулась Холлі, ставлячи на вогонь чайник. «Саме так. Дочекаюсь дев'ятої години і потішу клієнтку гарними новинами. Усе чудово. Правда, Люсі?» «Правда», – відказала я, посуваючи в бік недоїдену вівсянку. «І справді, все, що стосувалось кривавих слідів, було злагоджено, незважаючи на мою помилку. А може й завдяки їй». Локвуд, зробивши свій неймовірний стрибок, прохромив рапірою примарну постать. Привід скулився, розплився і позиткував. Тим часом Джордж, який надбіг туди вже через кілька секунд, Побачив, як привид проплив крізь арку, за якого починався коридор, що вів до кімнат служників, і встромив свій кишеньковий ножик точнісінько в те місце, де зникла примара. Наступні півгодини ми порились коло Локву, де ще знепритомнів від падіння. Після того, як він отямився і ми перев'язали йому голову, Джордж сам вирушив у коридор з ломиком та срібною сіткою. Почулись удари, скрипіння дощок, а потім Джордж повернувся, несучи якусь річ загорнуту в срібну сітку виявилась стара бляшана-скринька, в якій лежала жіноча шаль вікторіанської доби. Зараз ця сітка красувалась у нас на кухонному столі поряд із кухлями, пакунками з вівсянкою та дошкою для нарізання хліба. Сніданок у нас нині був ситний. Джордж запихався до схочу. Навіть Холі дозволила собі трохи порушити дієту. Я ж не з'їла ні крихти. Люсі, мовив Джордж, тобі треба поїсти. Я кивнула. Дякую, я ще поїм. Холі тим часом ставила на тетю тарілки і маслянку для локвода. Не переймайся так, Люсі, сказала вона, якби не ти їсть не показав би на місце, де сховане джерело, тож наш успіх це все твоя заслуга. Вона всміхнулась мені, з певної точки зору, звичайно. Я відчувала в своїх грудях тугий гарячий вузлик. Він зав'язався там ще кілька годин тому, коли я тільки не почала просити вибачення й дякувати. Спасибі, відповіла я, ти така добра. Джордж полянув на мене. А що ти тоді відчувала, Люсі? Чому ти притулила до стіни рапіру? А й справді, чому? Мені було тяжко визнати, як легко я піддалась цьому привиду з закривавленими руками. До того ж, не хотілася говорити про це, коли поряд була Холлі. А з Джорджем мені взагалі не було охоти розмовляти. «Ти була в трансі?» – поцікавилася Холлі. Я знала двох агентів-практикантів, що потрапили під гіпноз самітника в Лембетвоку. І їх, на щастя, встигли врятувати, як і тебе. Потім вони розповідали, що перебували наче в вісні. «Я не практикантка», – відповіла я. Навпаки, я все робила свідомо. Тобі могло так здаватися, сухо зауважив Джордж. Є думка, що деякі привиди підживлюються нашими почуттями. Спочатку вловлюють, а потім грають на них. Ти часом не почувалась там покинутою, нещасною? Ні, що ти? буркнула я, відводячи очі, анітрохи. Просто я думаю, що Роберт Кук збожеволів саме від туги й самоти, провадив Джордж. Усю цю історію я зрозумів до кінця, коли прочитав допис у дешевенькому старому часопісі під назвою «Лондонські таємниці». Його я швидко розшукав там, у другому корпусі архіву. Та дорогу додому мене затримав Депрік, що саме перекрив кілька тамтешніх кварталів. Там у Челсі коїться шарварок. Хтось бовкнув, ніби бачив безногого. Чи, може, той безнога йому просто примарився? Хоч би там як, але довелося просидіти в архіві кілька годин, перш ніж мене випустили. А тепер розповім про ту статтю в часописі під назвою «Страхіця на Ганновер-сквер». До цього Кука, він, до речі, мав 16 років, батько цілком збейдужив, і до того, що весь час пропадав за кордоном у комерційних справах. Тож хлопець постійно жив тільки з матір'ю. Мати геть зіпсували його своєю опікою. Коли вона померла, Кука виховувала його стара няня, яка розпестила хлопчину ще дужче. Коли ж не стало й няні, доглядати хлопця взявся Лакей на прізвисько Здоровила, лінюх, та ще й глухий. Хлопчина його зненавидів і частенько налітав на служника з кулаками, коли Том щось забував чи робив надто повільно. Одне слово, якось увечері юний кук розлютився вкрай. Том нібито кудись запроторив його улюблені черевики. Кук прибіг до кухні, спочатку вилеяв Тома, потім схопив ніж і вдарив його. Том був серйозно поранений, увесь у крові, проте зібрався на силі і, не тямлячи себе з люті, погнався за Робертом Куком сходами аж до горища. Там вони знову счепились, і врешті Том звалився через перила вниз. А Кука заарештували. Джордж, сидячи на стільці, позіхнув і почухав собі, як завжди, під пахвами. Ось так воно насправді й було. «Ой, лишенько, мені треба прийняти душ». «А ця шаль, яку ти знайшов?» – запитала Холі Монро. «Вона належала його матері?» «Гадаю, що так». У будь-якому разі вона була дорога йому. Хто знає, чого можна чекати від такої дикої мішанини самоти і кривди, яка зробила його божевільним. Я стинула плечима. Химерний все таки хлопчина цей кук. Атож, підтвердив Джордж, подивившись на мене. Ні Нівороку, химерний. Ну, гаразд, лагідно промовила Холі Манро. Локвуд, напевно, вже сердиться, піду занесу йому сніданок. Ні, краще я, запропонував Джордж. Ти і так натомлена Холлі. Ні, рвучко підхопилась я. Я сама занесу. І не чекаючи, хтось що скаже, взяла в руки тацю. Кажуть, ніби спальня краще за будь-яку іншу кімнату, свідчить про чи того, хто в ній мешкає. Ця теорія, скажімо, пасує до моєї кімнати. Розкиданий одяг і записники, і вже, напевно, до кімнати Джорджа, де вам доведеться пробиратись крізь купи книжок, аркушів з нотатками, зібганих одежин та зброї. З локводовою спальною все було не так просто. На комоді тут вишикували старі випуски щорічника Фітес. У кутку стояла шафа з акуратно прибраними костюмами і сорочками. На стіні висіло кілька картин з краєвидами далеких земель. Річок, що петляють неприхідними джунглями, вулканів, що височують над верхівками дерев. Це все, напевно, були країни, якими колись мандрували локводові батьки. Мені здавалося, що ця кімната раніше могла бути їхньою спальною. Проте в ній не було ані їхніх фотографій, ні фотографій його сестри Джесіки. Смугасті шпалери жовто-зелені штори також свідчили про вдачу локвода не більше, ніж свіже побіле на скриня. Він міг спати в тій кімнаті, Проте я завжди відчувала, що він не живе тут у повному сенсі цього слова. Штори зараз були опущені, на столику біля ліжка горіла лампа. Сам Локвід лежав у ліжку на двох смугастих подушках, згорнувши тонкі руки поверх ковдри. Верхню частину його голови закривала біла пов'язка, схожа на тюрбан. під неї визирало неслухняне пасмо темного волосся. В одному місці крізь бинт просочилась кривава пляма. Локвуд був блідий, худий, як і завжди, тільки очі його яскраво палали. Він уважно спостерігав за тим, як я ставлю тацю на стіл. «Пробач, – сказала я. – Не переймайся, ти вже попросила пробачення. Я не була певна, що ти пам'ятаєш». «Пам'ятаю, тільки не все». «Пам'ятаю, скажімо, як оттямився на чиїхось колінах». І він усміхнувся. «Тільки не знаю на чиїх. Твоїх чи Холлі? На Джорджових». «Та невже?» <кхів> Він кахикнув і поспіхом заходився сідати. «Он як. Гаразд. Залишайся в ліжку. Ми всі тобі це радимо, особливо Джордж». «О, то він і сьогодні мій заступник? А взагалі зі мною все гаразд. Поглянь, як чудово Холлі перев'язали мені рану». «До речі, вона закінчила курс першої медичної допомоги. А вже ж закінчила. Я подала йому тацю». Він змастив грінку джемом і жадібно відкусив її. Я подивилась на картину, найближчу до мене. На ній було зображено якусь різьблену кам'яну будівлю, порослу довкола джунглями і майже сховану затінку дерев. «Брама духів, давніх мая, десь на острові Юкатан», – пояснив Локвот, не підводячи очей. «Виходить, мої батьки побували й там». «Отже», – провадив він, пережовуючи грінку. Це нарешті сталось. Я попереджав тебе, але ти не послухалась. Забула все, чого тебе вчили, і пішла за своєю жалюгідною теорією. І піддала на всі наші життя. Я глибоко зітхнула. І виявила, що саме зараз, коли настав час усе пояснити, я не можу знайти потрібних слів. Я розумію, що вчинила добре, Але ж я розмовляла з ним локводе, і він відповідав. І тут таки спробував убити тебе. Чудово! Просто це був неправильний привид. «Неправильний привид?» <хи> – зареготав він, навіть не всміхнувшись. «Люсі, запам'ятай, правильних привидів не буває. Ніколи! І я забороняю тобі викидати такі коники. Зрозуміло?» Я розчаровано зітхнула. Але ж я єдина, кому вдаються такі коники, Локводе. Невже це нічого не варте? Так, я знаю, що минулого разу все вийшло по-дурному, і винна тут я. Але ж послухай, Локводе, коли ти відчуваєш зв'язок... «Люсі!» Перервав він ти не слухаєш мене. Ще раз питаю зрозуміло? Я виричала очі. Так, сподіваюсь, що так відповів Локвуд. Інакше, наступного разу залишу тебе вдома. То що? Візьмеш замість мене Холлі Манро? Він зблід і трохи помовчав. Це вже мені вирішувати, кого я візьму чи не візьму нарешті сказав він. Тільки знай, що я ніколи не візьму з собою людину, яка може підати небезпеці життя інших агентів. «Якщо хочеш провести зиму сама, працюючи з холодними дівами і кам'яними молотами, будь ласка, тільки попроси». Він утупився в свою тарілку. «А тепер щодо Холлі. Вона чудова співробітниця, чудова помічниця, підтримує в домі лад. До того ж вона врятувала тобі життя. Що ти врешті-решт маєш проти неї?» Я стинула плечима. «Вона дратує мене, і завжди лізе, куди її не просять». Локвит кивнув. «Зрозуміло». «Так, Холі справді полізла, куди її не просили, коли рятувала тебе минулої ночі. Я не рятував тебе. Джордж не встигав порятувати тебе. Це зробила Холі. А що, якби вона не вхопила тебе за руки?» «Ти диви, дратує вона її!» Локвіт відкинув ковдру в бік. «От зараз піду і скажу Холі, щоб наступного разу вона дозволила тобі впасти!» «Негай лягаю, ліжко!» – вигукнула я. Гарячий вузлик у моїх грудях стягся ще дужче. Мої нерви напружились до краю, серце шалено тьохкало. «Я чудово знаю, чим я їй зобов'язана. Розумію, яка вона гарнюня. У чому ж тоді проблема?» Ляснув долоною по столику Локвуд. «Ніяких проблем. Тоді... тоді чому її так легко звільнили з Ротвела?» «Що?» – він аж сплеснув руками. «Я про Холлі. Якщо вона така бездоганна, чому її так легко звільнили з Ротвела?» «Коли я приїхала з відпустки, ти сказав, що вона тільки не пішла від них. Мені просто цікаво, чому вона звільнилась. Це пов'язано з їхніми внутрішніми проблемами». Вигукнув Локвуд. Її несподівано перевели до нового керівника, з яким вона посварилася, і попросила перевести її до іншої команди. Їй відмовили, тоді вона звільнилась. Ніяких таємниць, геш? Здається, ніяких. «Тоді все гаразд». «Так», – відповіла я. «Все гаразд. От і добре». Локвуд закинув на ліжку свої ноги в піжамних штанях і задоволено вмостився на подушках. «Добре», – повторив він, «бо мені страшенно болить голова». Локводи, я, «Іди, краще відпочинь. Тобі треба відпочити, і всім нам теж. Ви мене знаєте, я дівчина слухняна. Отож, наступні кілька годин я провела в своїй спальні. Трохи подрімала, проте була надто напружена, щоб відпочити як слід, і надто втомлена, щоб чимось займатися. Я довго лежала за в стелю. Деякий час мені було чути, як під душам насвистують Джордж, а потім у домі запала тиша. Локвод із Джорджем перебували в своїх кімнатах, а Холі, напевно, вже поїхала додому. Звичайно ж, я була вдячна їй, я була вдячна їм усім, як це приємно бути такою вдячною. Я сумно зітхнула. А ну, поділися, про що міркуєш. Я озирнулася і поглянула на підвіконня. Відтоді, як ми вперше повернулись із будинку пани Вінтерґарден, я не чула зі склянки жодного звуку. Як я вже говорила, склянка з черепом стояла в мене на підвіконні, біля купи косметичок, до та зібганого одягу. Зараз із за скла струменіло бліде м'ятно зелене сяйво, що ледве відрізнялось на тлі к листопадового сонця. Плазма склянця була прозора, як ніколи раніше, крізь неї було чітко видно обриси старого бурого черепа. Окремі сонячні промінці вигравали на його краях і пронизували череп крізь його отвори. Моторошного обличчя сьогодні видно не було, замість нього лунав лише моторошний голос. Я розумію тебе, шепотів він. Мене теж усі ненавидять. Я хотіла дещо спитати в тебе, відказала я, спираючись на лікті. Зараз полудень, на дворі сяє сонце. А ти привид? Привиди не з'являються вдень, а ти тут і набридаєш мені, як завжди, своїми балачками, череп відповів захахотів. <схід> Може, я і не такий, як усі. «Так само, як ти, не така, як усі навколо тебе!» Голос привида став глибше і гучніше, наче дзвін. «Не така, як усі, самотня! Самотня! Тьху!» Зненацька додав він. «Мало сам себе не перелякав!» «Я поглянула на нього. То в тебе немає відповіді?» «Правду кажучи, я вже забув, про що ти питала!» «Чому ти з'являєшся вдень? Як це тобі вдається?» «Насправді, – відповів голос, – найголовніша причина тут, напевно, у моїй скляній в'язниці. Посліблене скло не дозволяє мені вийти з неї, та водночас послаблює енергію світла, що вникає сюди. Отож я весь час перебуваю в суцінках, що дозволяє мені з'являтись, коли завгодно». його трохи потьмяніло, тож я вирішила, що привид уже зник. Проте він несподівано продовжив. «А тепер скажи мені, чому ти така сумна? Чим я можу допомогти тобі?» Я знову поклала голову на подушку. «Нічого, дурниці». «Нічого є нічого. Ти щойно годину поспіль зирила стелю. Таке зазвичай ні до чого хорошого не призводить». Ще не ви переріжеш собі горлянку отим гарненьким рожевим ножиком, який я в тебе бачив? Або засунеш голову до унітаза і спробуєш утопитися. І я вже бачив, як дівчата це роблять. Додав буденним тоном привид. Не хочеш, не кажи. Я знаю і сам. Це через оту вашу нову помічницю. Неправда, в нас із нею все чудово. Вона хороша. «Отак, місіло нім впало, стало хороше!» «Так, стала!» «Брешеш!» Із несподіваним запалом вигукнув голос. «Вона зозуля в твоєму гніздечку! Вдивилась до гарненького маленького королівства, яке ти створила сама для себе. І вона знає це, їй це до подоби, таким як вона це завжди подобається!» «Ну, гаразд!» Простогнала я, перекотилася і сіла на краєчок ліжка. До речі, вчора вона врятувала мені життя. Привід захохотів. <рес> Велике діло, опеньки. Ми всі рятували тобі життя. І локвуд, і кабінс, і я, звичайно ж. Скільки разів я рятував тебе, не злічити. Я розмовляла з привідом і так захопилася, що геть забула про захист. Холі врятувала мене. Ось чому відтепер вона для мене хороша, зрозумів? І більше ані слова про неї. Це вже принаймні не твоя справа. Правду кажучи, хто тільки не рятував твою дубу. Гадаючи навіть старий Ариф із кранички на розі, робив це разів так за два. Ти ж розтелепа! Я з жбурнула в склянку шкарпеткою. Ану замовкни! Не речкуй, Відповів голос. Я ж на твоєму, боці, А ти просто не тінуєш мене. Тут словечко, там думка чи порада. І все це, до речі, безкоштовно. Я давно заслужив на те, щоб мені за це хоча б подякували. Я підхопилася з ліжка. Ноги в мене тремтіли. Я сьогодні не спала і не снідала. А натомість розмовляю з привидом. Чого тут дивувати, що в мене таке коється на душі? Я тобі подякую, мовила я. Коли ти розкажеш мені щось корисне. Про смерть, про потайбічний світ. Лише подумай, скільки ти міг би розповісти. «А ти не сказав мені навіть свого імені!» Привід тихенько зітхнув. О, це все не так просто. Важко звести разом життя і смерть, хай навіть на словах. Коли я то тут, то там, межа цих світів розпливається. Тож я сам до ладу не розбираю, де я. Ти повинна розуміти мене. Тільки ти, Люсі, єдина споміж людей». «Розуміти, що це значить – перебувати між двома світами. Це вельми нелегко!» Я підійшла до вікна, подивилась на череп, на його вицвілу поверхню з виступами, западаними швами, що проходили, мов, річки й долинами кісток. Я ніколи ще не бачила його так виразно. Тепер мені не заважало коламутне обличчя з ектоплазми. Два світи. Річ у тім, що я знаю, як це – перебувати між цими двома світами. Я відчувала це в ті секунди, коли виходила на психологічний зв'язок із духами. Відчувала я це й вчора на горищі. Два світи, що вмішаються один з одним. Поставити в бік рапіру – це, звичайно, було б живілля, самогубство. Та водночас у спілкуванні з привидом це було найрозумніше рішення. Воно стало б таким, якби мені трапився правильний привид. Я загидаю пригадала закривавленого хлопчину. Чому ти кинула свою рапіру? Ніби подслухавши мої думки, промовив череп. «Що потугаємо так збентежило тебе? Нікому з твоїх друзів цього не зрозуміти. Це надто складно, це бандиличить, коли ти вмієш робити щось таке, чого не може ніхто. Повір мені, я це добре знаю». «А чому ти не такий, як усі?» – запитала я. «Довкола стільки гостей». «Розумієш», – гордовито перервав мене голос. «На відміну від них, я сам хочу сюди повертатись. Ось де різниця». Унизу хтось подзвонив у двері. «Краще я піду», – сказала я, – «болоквити ще спробую відчинити сам». Виходячи з кімнати, я озирнулась на склянку. «Дякую», – додала я і побігла вниз. На сходах я зіткнулася із Джорджем. Цієї миті подзвонили ще раз. Локводова перев'язана голова вже визирала з кімнати. «Хто там, клієнт?» «Тебе це не стосується!» – обірвав його Джордж. – Ану, негайно в ліжко! – Це може бути цікавий клієнт! – Повторюю, тебе це не стосується. Я сам розберуся з ним, зрозумів? Я сьогодні твій заступник, а ти не вилази із ліжка. – Гаразд. – Обіцяєш? – Обіцяю. Локвуд зник. Ми з Джорджем, скрушно хитаючи головами, вирушили до дверей. На порозі стояв інспектор Монтегю Барнс і ще більше втомлений і потрібний, ніж завжди. У напевному світлі листопадового дня важко було розібрати, де закінчуються зморшки на його обличчі і починаються бганки його плаща. Кабінсе, мовив він. Панно Карлайл, можна до вас? Навіть якби ми з Джорджем заперечували, він усе одно увійшов би. Ми провели його до вітальні, де Бернс зупинився, тримаючи в руці капелюха. Ви тут, здається, трохи прибрали, зауважив він. Я й не знав, що у вас є навіть килим на підлозі. Ми постелили його просто поверх сміття, інспекторе. Незворушно відповів Джордж, поправляючи на носі окуляри. «Чим ми можемо стати вам у пригоді?» «Так само легко і невимушено, як Бернс, зараз могла б почуватись хіба що людина в трусах із скляного волокна». Інспектор тяжко зітхнув. «Мені щойно телефонувала пана Фіона Вінтренгардер. Дуже впливова, Леді. Мені трохи важко було повірити, та воно здається цілком задоволено тим, як ви попрацювали минулої ночі в її будинку». Він поглянув на нас так, ніби сподівався на заперечення. І вона наполягає, щоб я найняв вас для розслідування навали в Челсі. Тож я прийшов офіційно запросити пана Локвода до участі в цьому розслідуванні. Стуливши нарешті вуста і таким чином виконавши неприємний обов'язок, інспектор трохи повеселішав. До речі, а де сам Локвод? Він не нездужає, пояснила я. Він дістав поранення в будинку пана Вінтергарден», – додав Джордж. Ударився головою. Можливо, в нього струс мозку, підхопила, я кивнувши, чи щось ще серйозніше. Побоююсь, що зараз вам не вдасться поговорити з ним. Ви не хвилюйтесь, у нас усе гаразд, запевнив Джордж. Я його заступник, можете все обговорити зі мною. Він помохом руки запросив інспектора сідати і сам мустився в локведовому кріслі. «Добрий день, Барнсе. До кімнати хутко увійшов Локвод. На ньому були довгий халат, піжама і пантофлі, а пов'язка на голові здавалася ще кривавішою і ще більше з'їхала набік, ніж дотепер. Барнс приголомшено вирішився на нього. Щось не так? Ні, що ви. Інспектор ледве опанував себе. «Мені довподобиться ваша пов'язка. Дуже лишить вам». «Дякую. Чудово. Ану, Джорджа, киші з мого крісла. Як я зрозумів, ви нарешті прийшли просити в нас допомоги». Барнс виболошив очі, поживав губами і старанно зняв порошинку зі свого капелюха. «Так», – відповів він. «Певним чином. Навала дуще. Будь-че, допомога нам стане в пригоді. До того ж, минулої ночі знову сталися заворушення. А заражена приводами частина Лондона...» Одне слово, краще ходіть і подивіться самі. Невже все так погано? Барн спротируючи своїми товстими пальцями. Я помітила, що нігці на них геть обгризані. Пане Локвде, поволі промовив він, здається, настав кінець світу.